A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja Szervusztok! Ez az impulzus rövid, külön kiadása, amiben azt fogjuk megbeszélni, hogy bejelentették a Patrick Stewart főszereplésével készülő új Picard kapitány sorozatot tegnap, és ezt azért egy külön számban beszéljük meg, mert hát tegnap már felvettünk egy teljes impulzus adást, aminek még zajlik az utómunkája, de úgy gondoltuk, hogy akkora horderejű ez a hír, hogy érdemes róla beszélgetni, itt ülünk Ádámmal és az első itt fogjuk közölni, olyannyira, hogy az adás előtt sem beszéltünk magáról a bejelentésről és a hírről, tehát itt fogjuk rátok zúdítani az első gondolatainkat. Hát én megmondom őszintén, hogy annak ellenére meg vagyok lepve, hogy ment folyamatosan idén ez a plegyka, és nagyon valószínű volt, hogy ennek bejelentés lesz a vége, de úgy engem csak ez a dolog, ez leforrázott, és örülök neki. Hozzasztal meg vagyok lepve. Csabi, az az igazság, hogy ez most engem is meglepett, bár valójában tényleg benne volt a dolgokban, de nem gondoltam volna egy percig sem, hogy pont egy ilyen történettel és Patrice által rukkol elő majd a Star Trek univerzum, és ennyire belátható időn belül nagyon meglepett, és egyébként elképesztően örülök neki. Nyilvánvaló, hogy most arra azért körbejárta a világsajtót, és a hazai Star Trekkel foglalkozó oldalakat és csoportokat is. Nyilván millió olyan komment született, ahol a ahol hogy na végre, itt egy sorozat, ami a nemezés és a Voyager után játszódik, amire nagyon-nagyon régóta vártunk, és bár azért Petriss Juárt elmondta, hogy talán már ez a Jean-Luc nem az a Jean-Luc akit mi ismerünk, mert azóta is eltelt egy csomó idő, és nyilvánvaló, hogy a, a, az események hatást gyakoroltak rá, de hát ettől függetlenül ez óriási öröm, és hát a lehető legnagyobb tisztelgés a azt előtt. Igen, én most itt nagyon rövid távon azt prognosztizálom, hogy a rajongók egy része ki fog akadni, mert ugyan ugyanúgy, ahogy a Discovery-ben a karakteréhez is hozzá mernek nyúlni, itt Patrick Stewartot is úgy tűnik, hogy egy kicsit áttransformálják. tehát az eddigi Picard kapitány, akit megismertünk, az, az nem olyan lesz ebben a sorozatban, nem tudjuk azért, hogy olyan lesz-e vagy mennyire lesz olyan. Azért nyilván uh, itt nem egy rebootról van szó, hanem egy folytatásról van szó, és azért uh szerintem maga Patrick Stewart személye az, ami, ami garancia lehet arra, hogy megbékítse esetleg a nagyon finnyás rajongókat is. De bocsánat, egy mondat, azért a, a Last of Us, a Star találkozón ez a bejelentés Patrick Stewart és Alex Kurtzman azért rendesen elvitte a sót a Discovery elől, azt gondolom, tehát hát igen, visszatérve egyébként magára a karakterre, és személy szerint jobban örülnék annak, hogyha ténylegesen hozzányúlnának, tehát én sose szeretem azt a amikor mondjuk egy mondjuk ilyen nostalgia hullám szándékkal próbálnak egy, egy, egy ismert karaktert újra a képernyőre tenni. Optimisták lehetünk, mert szerintem Stuart sem pogatta volna el, vagy nem ment volna bele ebbe a szerepbe, hogyha egyszerűen csak egy róka bőr lenne. Hát gondolj bele, hogy, el, hogy, hogy valójában csak arról van szó, ami, ami maga az élet, hát te sem vagy az, mint 20 évvel ezelőtt, senki sem az, mint 20 évvel ezelőtt, egy ilyen korú ember sem ugyanaz, 20 év, mint 20 évvel ezelőtt, maga Patrick Stewart sem ugyanaz, mint 20 évvel ezelőtt, szerintem ez egy természetes dolog, egy, egy karakterfejlődés ebben az esetben, és ahogy egyébként volt Picard Kapitánynak karakterfejlődése, bőven-bőven az új nemzedék alatt is, sőt még a filmek alatt is, tehát ez egy teljesen várható dolog, és szerintem ez egy teljesen pozitív dolog és szerintem na ez a része a hírnek az ami azért szerintem annyira nem fontos hiszen mindössze arról van szó és azt arra hívták fel a figyelmünket hogy most nehogy azt gondoljuk, hogy most szó szerint egy TNG folytatást kapunk és gyakorlatilag ugyanazokkal a karakterekkel ugyanúgy már nem lenne hiteles hanem, hanem azért egy, egy, egy új történet és egyébként én azt gondolom hogy ez nem feltétlenül sorozat hanem maximum egy mini sorozat hogy ez a bizonyos három háromrészes sorozat lesz ami amiről már egy ideje hallani, hogy lesz egy, lesz egy három egybe film, talán akár ez is lehet az, nem? De abszolút, abszolút. Én minden megoldásra nyitott vagyok, tehát hogyha a történetnek a kibontakozása és a mondani valója az, az alátámasztható akár rövidebb, akár hosszabb időtartamokkal, akkor én, én nyitott vagyok ezekre a, ezekre a fajta megoldásokra is. Azt gondolom egyébként még visszatérve arra, hogy ez mennyire volt benne és mennyire lehetett tudni, ezt persze már csak utólag mondom és előzetesen azért ez nem gondoltam volna. De ha utólag visszanézzük, akkor valóban Discovery ügyben nem nagyon történt semmi. A San komikon óta, ahol ugye a trailert bemutatták. A Las nem sok mindent hallottunk, ott vannak a szereplők, de nem volt nagy hype. Hát nyilván most már megvan az oka, miért is lett volna, hiszen azért ennél egy sokkal jelentősebb bejelentést tettek. Nem tudom ezt hangsúlyozni, hogy ez milyen ért a Star Trek rajongók között, vagy a, vagy a Star Trek szeretők számára ez milyen jelentőségű dolog lesz, és nem csak azért, mert végre kapunk egy, egy ilyen sorozatot, ami nyilvánvaló, hogy az eddig leg, a, a, a Voyager, mondjuk ugye a Voyager óta a leginkább Star Trek sorozat lesz, mert azért az Enterprise-t hiába szerettük, nem volt annyira Star Trek, mint amennyire mi arra vágytunk, hiszen hát a sorozat címében sem volt eleinte benne, hogy Star Trek, nem véletlenül. Szóval, hogy azért ez egy, ez egy, ez egy jó dolog, amire régóta vártunk, és ezért talán, talán még kiemelkedőbb a szerepe, mint már csak Zsellók Picard kapitánynak a jelentősége, és a, a, a kanonban elfoglalt helye, vagy a rajongók szívében elfoglalt helye. Tegnapi impulzusba is felhoztuk az Enterprise-t, és igazából ott is azt hiszem, hogy pont te mondtad, hogy igyekeztek a Star Trektől távol tartani, még a címében sem volt benne az, hogy Star Trek. De az Enterprise is akkor lett igazán jó, amikor, amikor Star Trekké vált. Tehát amikor a harmadik-negyedik évadban behívtak olyan írókat, akik közelebb hozták a rajongókhoz ezt az egészet, akkor mélyítették el a vulkáni sztorit. akkor jöttek a, a, ezek a feljavított történetek, azt akarom mondani, hogy ha nagyon-nagyon nem sztártrekkes valami, akkor annak nem örülnek sokszor a rajongók. Na ez az, hogy mi Star Trek, meg mi nem. Szóval ez egy ilyen véget nem érő vita. Gondoljunk bele, hát sokszor mondjuk az Orville mennyire Star Trek, a Discovery mennyire nem. Az Enterprise mennyire nem Star Trek, mondtuk akkor, most már azért jobban az. Szóval, hogy ez egy ilyen kötszurkálás. Kinek mit jelent az, hogy Star Trek? Tehát attól függetlenül, hogy van egy ilyen hallgatólagos, mindenki számára egyértelmű dolog, hogy a 90-es évek, tehát a, a TNG, Deep Space Nine, Voyager korszakot jelenti maga a Star Trek, sőt sokaknak csomó tengerentúri rajongónak még a, a, a Voyager sem tartozik bele, a Voyager már a lejtmenet része a, a Star Trek tekintetében, de a Magyarországi rajongót kérdezze, az nagy valószínűséggel a Voyager-t vagy a TNG-t fogja mondani, hogy számára ez, ez jelenti a Star ez mert, mert mi azokat láttuk más. először, igen. Igen, tehát, hogy most nyilvánvalóan most mennyire, mennyire Star Trek, annak a, hát ma már kb. 80 éves rajongónak, mondjuk a, a, akár, akár, nem csak a Discovery, akár még a TNG is, aki a aki bizony a, a, a TOSZ epizódjait követte figyelemmel annak idején a, a, a, az nbc szín és, és nézte hétről hétre, annak ez, ez, ez ugyanúgy nem feltétlenül Star Trek, szóval ezt ez mindig el lehet újra és újra mondani, ez körülbelül olyan, mint amikor rebootolnak mondjuk egy, vagy újra van egy Superman film, milliószor láttunk már újra gondol Superman filmet, akkor mindig elmondhatjuk azt, hogy ez most mennyire Superman vagy mennyire nem. Superman, annyira Superman, attól Superman, hogy azt a ruhát hordja, hogy a a kriptonbolygóról származik, hogy a, a sárga napfényétől, erős. tehát, hogy, hogy bizonyos dolgoktól, nem attól, hogy melyik, melyik színész játssza, ki játssza, hogyan játsza. A csak ennél érzékegyebb, sokkal, nem csoda, hiszen ez egy teljesen másfajta univerzumról van szó, de én akkor is azt gondolom, hogy itt... itt szóval nem kellenek ahhoz állandóan cameo szerepek és vagy régi karaktereket szerepeltetni, hogy ez, ez igazán jó és népszerű legyen. A Discovery esetében most ugye folyamatosan látunk ilyen hasonló próbálkozásokat, amik több-kevesebb sikerrel süldek el, de én nem attól élvezem mondjuk a Discovery-t, hogy, hogy, hogy összekötik és elmondják benne, a Spock, meg Burnham spoknak a, a fogadott testvére, meg egy csomó nem kánoni dolgot, vagy számomra nem kánoni dolgot, hanem attól a Star Trek, hogy a Star Trek világában játszódik, olyan űrhajókkal, térhajtóművekkel, transporterrel, és a többi, és a többi, és ami legfontosabb, hogy többé-kevésből olyan értékekkel, amik számomra a Star jelentik. Így lehet a Dior Willy Star Trek, attól függetlenül, hogy nem az. Hát igen, bár azért, azért be kell vallanod neked is, hogy pont attól lesz izgalmas ez a történet is, hogy végre látni fogjuk, hogy mi történt a mondjuk a Voyager érkezése után körülbelül húsz évvel, milyen lesz az a világ, hiszen elkerülhetetlen, hogy nem csak Picard kapitányt fogjuk látni, hanem az egész univerzumot, hogy, hogy mi történt a föderációval, eh, hogyan alakulnak az erőviszonyok az alfakvadránsban, tehát ezzel mind várhatóan szemlékeződik, besülni fogunk. Én egyébként kicsit egy ilyen, egy ilyen John McLean sztorit várok, tehát valahol szerintem a Picard kapitány így, így el lesz vonulva a, a nagy világnak az ajától, és jön majd egy olyan küldetés, gondolom én, ahol újra erőre kap, vagy rá lesz szüksége a világnak, hogy, hogy akcióba lépjem. Neked van egyébként valami elképzelésed, hogy, hogy mi lesz ő, szerintem biztos, hogy nem egy admirálisként fogjuk látni a, a flotta vezetésben. Ugye mi az, amit ö, legutoljára tudunk ö, erről az egész sztoriról, az, hogy Déta meghal, azt, hogy ö, Riker trolljel együtt ö, egy másik hajóra ö, megy, hiszen ö, kapitány lesz ö, Rikerből, tehát látjuk, hogy a csapat szétesett, és szerintem a sztoriban benne van az is, hogy leszerelt Picard kapitány, és bizony, elvonulva él, azért ne felejtsük el a, a TNG záró epizódját sem, a, ugye, amiben láttunk a jövőben, a, egy, egy, egy fiktív jövőben, jeleneteket, ahol, ahol ő már azért egy, hát, ha nem is egy megkeseredett ember, de hát egy nem, nem, egy, nem egy vidám ö, olyan ember, aki, aki ö, hozzá, a, a, aki, aki tartja a kapcsolatot mindenkivel, aki a, a, a parti központi eleme, úgyhogy egyébként én is azt gondolom, hogy például egy hasonló sztori kijöhet belőle, hogy valami küldetése lesz neki szüksége, de hát ö, nem tudom, nem tudom, nincs ötletem egyébként, ö, biztos egy kerek kapunk azt, azt nem hiszem, hogy ez most egy ilyen sok évados sorozat lenne, Örülnék neki maximálisan, ezt kevésbé látom a pakliba, de ha nem így van, akkor csak örülök neki. És csatlakozott hozzánk Dév, aki szintén elmondja most a benyomásait arról, hogy mik az első gondolatai a hatalmas bejelentéssel kapcsolatban. Szerintem ez egyébként egy olyan bejelentés, aminél én most nem tudok jelenleg nagyobbat elképzelni a Star Trek univerzumban. Ezzel egyet értek, hát ebéd közben olvastam, és hát nem gondoltam, hogy ez lesz majd a, a, a cikknek a vége. Fantasztikus, tehát azért 2002 óta érezzük, hogy valami Zsák majd vagy többször a topog a Szátrek univerzum, meg kellene újulnia, újat kéne mutatnia, de úgyhogy folytassa is mindezt, amit megszerettünk az alatt a virágkor alatt, ami a 80-90-es években kibontakozott. És hát azért a Patrick Stewart vonakodása ilyen alapon egy kicsit még csodálkoztam is, hogy, hogy ő nem ugrott azonnal bár most én belegondoltam, hogy mindaz idő alatt ő is valamennyire, már távololt elhatárolt a szereplő, illetve hát ő nem olyan Science Fiction rajongó. Nagyon, nagyon lelkes és aktív ember is színész mai napig, de én, én azt hiszem, hogy ő neki meg volt az, azért az a távolság, ami mondjuk lehet, hogy más színészeknél ez nem történt meg. Tehát, akik folyamatosan jártak a akár például itt az új nemzedéknek a kasztjaból, vagy László Michael Dornak, aki ugye tényleg fel akarná elvejteni bor figuráját már évek óta. Szerintem Patrick Stuart érzelmileg ennyire nem Zsánó Pikár karakteréhez, de ugye ahogy íródt, cikkben is Csaba, tehát ő egy nagyon tehát sokat nyert, még sokat kapott ő is színészként a, ezzel a, a nagyon jól sikerült sorozattal. Tehát ami, ami tényleg kiemelkedett, és én, én azt hiszem, hogy az új nemzedék nélkül nem is lett volna egyáltalán több sorozat, sőt, sőt azt hiszem a Star el is, el is felejtette volna a világ a, valahol a hatodik film környékén, mert ugye azzal a generációval már nem lehetett volna folytatni. Én itt nem várok nagy dolgot, egy jelképes folytatást, akár bármit lehet hozzátenni a tőle és nem is kell, hogy mindenki megjelenjen, lesznek biztos kaméó fellépések, tehát én, én inkább a minisorozatban az egy évados, vagy a néhány, tehát ilyen tv-filmnyi hosszúságú, ugye itt a CBS All Access, ez, ez elvileg sok mindent megengedne, tehát exkluzív tartalmat, magas minőségű vizuális látványt, és hát azért mindenek előtt hogy egy, hát itt, itt, itt valami jó sztorit kell tenni. Tehát, ami, ami, tehát itt viszont tényleg igyekezni kell, mert azért a, a, a többi amikor ugye betétfilmek készültek, pontosabban előzmény mozifilmek, illetőleg most előzmény sorozat, azért ott a, az ember elnézte, hogy a forgatókönyvnek voltak hiányosságai, hiszen ott, ott nehéz volt már újat mondani, valami eredetét be volt ugye a Kánon által is szűkítve, meg a régi és az új elvárások közé, itt viszont azért itt, uh, itt lehet szabadon szárnyalni. Hát ugye a regényeket nem kell figyelembe venni, tehát ugye vannak ezek a folytatás regények, amik az új nemzedék után játszódnak, ugye a titán sorozat, meg egy rengeteg más irányvonal, ugye az nem kánoni, lehet, hogy esetleg figyelembe veszik, de nem biztos, sőt nem is valószínű, és nem is kell, hogy az történjen, ugyanúgy, ahogy a, mondjuk a, a Disney univerzumában, a Star is egyszerűen nincsen figyelembe véve csak a, a mozifilmek, illetve a rajzfilmek által meghatározó történetszel. Remélem, hogy Patrick Stuart sokáig jó egészségnek örvend, és azért lehet, hogy évről évre visszatér egy-egy PK-történettel, tehát nem, nem hosszú sorozatot várok, hanem valami, valami Rövid, de tartalmas, érdekes történetet. Csaba, a műsor elején kérdeztet, hogy mit gondolok, mit érzek. A Facebookunkon Bogácsi Ferenc kommentelt egy jót, amit szerintem, amivel kapcsolatban szerintem egy kicsit mindenki magára is ismer, mikor ezt a hírt olvassa. Azt írja, egészen kiszáradt a torkon, muszáj innom valamit, esetleg egy teát, Ergrade forrón. Talán Patrick Stewartnek az említett vonakodása az annak tudható be, hogy a kapcsolatfelvétel utáni mozifilmek azok nem egészen olyanok lettek már, mint, mint vártuk volna. Tehát a TNG legénység az nem, nem érezte jól magát ebben a mozifilmes környezetben, és most nem úgy értem, hogy maguk a színészek nem szórakoztak jól a forgatás közben, hanem ez a koncepció, ez úgy igazából a sorozatban működött jól. Persze nagyon jó volt a kapcsolatfelvétel, de, de hosszú távon ez a mozis bemutatkozásuk, ez, ez szerintem nem, nem, nem egészen úgy sült el, ahogy kellett volna, és ez is hozzájárult ahhoz Patrick Stewartnak, hogy azt mondja, hogy ő, ő befejezte már ezzel a karakterrel. Egy utolsó szempont az a kreatív csapatra vonatkozik, tudjuk, hogy James Duff, aki nemrég csatlakozott ugye a Discovery-hez is, ő lesz az egyik producer, illetve aki a Goldsman, aki, ha jól emlékszem, már nem dolgozik a discovery ő most itt lesz ebben a csapatban, Kirsten Beyer, aki több discovery storyt is írt, illetve Michael Shabon, remélem jól mondom a nevét, aki pedig egy ilyen Discovery short track sztorin fog majd dolgozni. Hát egy elég nagy átfedés van a Discovery-vel, tehát benne nem egyből azt fogalmazódott meg, hogy ö, nem kellette volna kicsit jobban kibővíteni ezeket a neveket, tehát valami, valami külsőbb embereket bevonni ebbe a projektbe. Persze ez lehet, hogy még nem a végleges felállás, de egy első ránézésre mit gondoltok erről? Én nem érzem ennek a jelentőségét. Tehát ezek a nevek számomra sem garanciát, sem semmi negatív dolgot nem jelentenek. Szerintem teljesen jó a csapat. A, a, a, az igazán jó csapatot a, a... egyébként is az Orville viszi. Tehát, hogy ha tényleg a, a, a legjobb startrekesekre lenne szükség, akkor, akkor azok a, a Fox és az Orville csapatát erősítik. Szerintem ezzel nincsen probléma. Egy jó, úgyis egy jó sztori múlik, az meg nem feltétlenül attól függ, hogy a, a tudom én, akár a vezető írók nevét ismerjük, vagy nem. Megmondom őszintén, én például Aaron Herberts és Gretchen Berg nevét sem hallottam soha büdös életben a Discovery előtt. Kirsten erről viszont hallottunk a Discovery előtt is, hogy a regényíró nő, és itt nagyon-nagyon -nagy örömmel üdvözöltük a íróstában. Nem is tudom, most lehetne, meg lehetne nézni az IMDB-t, hogy ők milyen történeteket írt a Discovery-ben, és hogy esetleg a ő látásmódja mennyivel gazdagította, vagy okozta mondjuk a Discovery-nek egyébként a néha gyengélkedő forgatókönyveit. Azért ő csak egy, egy jól csengő név, tehát többieknél ugye produceri csapat, most jobb, ha egy olyan producer Ül, aki mostanában csinált Star trek -et. Tehát a régi producerek jó most az, Orville csapatát gazdagítják részben, de mondjuk úgy, hogy majd itt is elvárunk egy, egy modern hozzáállást. Tehát itt ugye megint az van, ugye 2014, vagy nem is tudom mikor történt a, a nagy bejelentés, hogy jön majd egy hetedik Star Wars mozifilm, és akkor hát másfél éven keresztül csúcsosodtak a rajongói elvárások, meg azok az elvárások is, akik számára már úgymond a Star Wars története le volt zárva mondjuk egy könyvtrilógiával, és nem kívántak új mozifilmet, hát itt, itt el lehetne mondani, az új nem hogy az új nemzedék utolsó útja a nemezésben történt, és lehet, hogy ott kell lezárni, vagy éppen lezárult a TNG-nek a dupla epizódjával, és mind a kettőt mondhatjuk többé-kevésbé méltó lezárásnak, és így, Ilyen távlatból már nagyon nehéz és veszélyes hozzányúlni. És uh, lehet, hogy majd az új emberek segítik ezt, ezt át, uh, tehát hogy a, a régiek egy teljesen új munkát kaptak most ugye az Orville-ben, ugyanakkor oda viszik tovább, ugye pont annyira megküszerezik, hogy a TNG érzéssel az orvilt, amennyire az szükséges és megkívánja. Itt viszont most, most talán az új emberek lehet, hogy uh, könnyedebben, lazábban tudnak hozzáállni ahhoz a témához, hogy úristen az új nemzedéket folytatjuk, és a nikodikus karakkelhez kell hozzányúlni, mint Zsánnő nem tudom, egyébként van-e regénye vagy új nemzedékes regénye, azt hiszem inkább Bolé Cseres sztorikat írt. Öf, ennek nincs jelentősége, mert a Star Trek regények azok ö, amúgy is egy, képviselnek egy ilyen standard nívó, de nem a tehát nem hardcore science fiction. -t. Ugyanúgy, ahogy a, a, a maga Star Trek ö, sorozatok is egy, egy önmagukban, önmagukhoz képes képviselnek egy, egy magasabb nívót, vagy jobban közönség sikert, vagy éppen kevésbé pozitív elfogadtatást. Itt majd tehát itt kell, kell a lazassága, vagy kötetlenség, hogy a 2009-. És is tudtak annyira lazák venni, hogy ugye bizonyos motivumokkal másokkal kötetlenebbül bántak. Tehát ugye ez, ez majd itt azért azért lesz érdekes, mert itt ugye az eredeti színész tér vissza ugye Patrick Stewart szemében, és ugye azért a nézőszeme, tehát mindenképpen ugye a színész, amennyiben ugye eredeti és viszi tovább az eredeti karakterét, akkor, akkor a néző azonnal az eredeti környezetet várja, viszont milyennek lesznek a panerek, a hajó, melyik hajó, de ott is eltelt 20 év, tehát akkor merjünk-e változtatni? Tehát itt ezért kérdés merül majd fel, ugye ismerjük a Star Trek online-ban, ugye mennyire ugye ott 2004-as években játszódik már, és ott mennyire megmerték változtatni például a csillaghajókat is, miközben maradtak természetesen standard fajok, vagy éppen konfliktusok, hát itt is kell majd, kell. Lesz, lesz ebben bátor lépés, és bizonyít itt lesznek kellemetlen kijelentések és a rajongók részéről, nem tudom, hogy lehet, hogy lesznek veterán színészek, vagy alkotók, akik ezt már nem biztos, hogy jó szívvel fogadnák. Tehát itt az, hogy visszaszáll a nyerekbe Pikár, és lehet, hogy majd a holóperiézeten is megint visszaszáll a nyerekbe, az együtt jár azzal, hogy bizony egy teljesen új rajongói nemzedék is ott van, meg ugye tényleg a TNG eredeti látványvilágához, meg történetmeséléséhez szokott rajongók. Tehát majd, majd azért ott erről még szerintem sokat fogunk beszélni, és szerintem nagyon pesgő lesz az a, az a kommentár özen, majd ami a, akkori első előzteseket, illetve meg az első epizódot ö, megelőzi, megköveti. Sok-sok ideje nem beszélünk másról, mint arról, hogy az adott ö, rajongói közeg hogyan fogja fogadni az adott Star Trek sorozatot, vagy, vagy ö, bármi. És ugye nagyon fontos szerintem azt azért hangsúlyozni, hogy eddig mindig egy olyan dologról beszéltünk, vagy hát gyakorlatilag a Voyager óta egyfolytában olyan dologról beszélünk, ami arról szól, hogy, hogy egy, egy look a kánonban, vagy egy, vagy, vagy egy olyan dolog, amit, ami, ami abban nincs kifejtve oda beleerőszakolnak egy történetet, és akkor az ugye hirtelen megtörténik, mondjuk mint a, a X-D konfliktus, vagy a temporális háború az Enterprise sorozatban. Most egy olyan dologról beszélünk, ami, ami a Star Trek maga volt hosszú-hosszú ideig, tehát az, ami, amire mi azt mondjuk, hogy Star Trek, a 90 es évek sorozatai, a TNG, a DS9 és a Voyager, az, azok egyfőtában előre felevitték vitték a, a sorozatot, és, és változott a, a sorozat, változott az univerzum, maga a Star Trek. Tehát nem szólhatott senki semmit a, a rajongó közül, mert, mert így alakul és kész. Nem, nem, nem voltak a nyilván... korlátok. Igen, ott is nyilván volt, akinek tetszett, vagy nem tetszett, vagy mit tudom, én hülyeségnek tartotta a dominium háborút például, vagy a, vagy a makis szállat. Tehát ott is, ott is lehetett olyan, hogy egy egy rajongónak ez, ez nem tetszett, és, és azt mondta, hogy ez ilyen tessék, lássék, dolog és nem és nem Star Trek, és mit tudom, de ettől még ez Star Trek elfogadjuk, nem? Tehát senki nem mondja, én a magam nem kifejezetten szeretem a Deep Space Nine sorozatot, de nem mondom azt, hogy ezért az abban látottak azok számomra nem történtek meg, vagy én azt az kevésbé érzem Star Treknek. Az maga a Star Trek, hát az egy olyan storyline, ami nekem mondjuk kevésbé tetszik. Tehát, hogy igen, amit te is mondasz, hogy nincsen korlát, nem, nem arról van szó, hogy itt most már itt a Discovery esetében a második évad érkezik, és még mindig, mindig azt hallom, hogy majd ez beleillik majd a sztoriba, csak még mindig nem látom, hogy hogy. Ebben az esetben ezzel valamire nem kell foglalkozni, mert az lesz a sztori, amit létrehoznak. Az más kérdés, hogy ez most mennyire lesz számunkra klasszikusan West Star Trek, vagy mennyire nem. Én azért egy ilyen komorabb hangulatú ö, ö, sorozatot várok a Preciz Tiwárt főszereplésével készülő ö, sorozatfilm, bármi, ami lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ezért ez egy kicsit ilyen komorabb hangvételű lesz, de, de majd föloldódik Picard is. Tehát Valahogy úgy képzelem el, mint mondjuk a, a TNG záró epizódját, ahol egyszer csak találkozunk vele a jövőbe, elég kis megfáradt töregember, ember, aztán azért a sorozat végére többé-kevésbé, vagy a, a, a dupla epizód végére többé-kevésbé visszakapja a kis tökös pikátkapitány mi voltját. Tehát gyakorlatilag itt is nagyjából szerintem erről van szó. Nyilvánvaló, hogy bátrabb és merészebb történeteket lehet megvalósítani. Én nem gondolom egyébként, hogy hajón fog játszódni, de nézzük csak meg, mi, mi, mi, mire futat ki a a Star Wars története, hogy csak egy ilyen párhuzamos példát hozzakott, és véget ért ugye az eredeti trilógia utolsó része, ahol mindenki azt hitt, hogy jaj, jaj, minden rendben van, és most már jó lesz. Aztán elkészült egy következő rész, amiben kiderült, hogy igazából gyakorlatilag szinte semmi sem változott, kiderült, hogy Luke Skywalker el, elment remete életet élni valóban a messziségbe, gyakorlatilag itt is ugyanezt látom, Picard kapitányt onnan vissza kell hozni, és ezt most csak pejoratív értelemben értem, szóval, hogy valami olyan, tört, olyan kerettörténetet kapunk, ami, aminek a részleteiben maximálisan kifejtett Picard karaktert látunk és kapunk, és szerintem ez simán beleillik a, a, a Star Trek világába, tehát senki sem utálta pikátkapitányt, azért, mert mondjuk nem igazán kedvelte a gyerekeket, pontosabban nem igazán tudott velük mit kezdeni. Aztán lett egy epizód, amiben gyakorlatilag azt hiszem, ha jól emlékszem, a ragad ö, több gyerekkel, és, ö, és ezt, ezt teljesen levetkőzte. Szóval azért azt gondolom, és itt ö, még reflektálva egy korábbi mondatodra azt hiszem neked, Csabi, hogy, hogy ö, a, a kapcsolatfelvétel után nem nagyon kapott olyan ö, sztorit a, a, ez a ami amivel elégedett lehet igazán. Azért azt gondolom, hogy Picard kapitány személyében, vagy, vagy maga az a, az a karakter azért a lehető legjobb lehetőséget kapta. Emlékezünk csak az űrlázadás című részre, ahol azért abszolút az ő újra át, nagyon nagy középpontba rakták azt a kis románcot, mondhatni szerelmi történetet. A demezisben gyakorlatilag csak és kizárólag a Picard karakterről szólt az egész film, és, az, és ez mozgatta a sztorit. Szóval azért ő el volt eléggé kényeztetve, de azt gondolom, hogy a TNG esetében erre szükség is volt, ott, a, ott az ő karaktere az annyira erős volt, és a Patrick Juárt által megformált karakteri jegyben, tehát a két személy zsálők, Picard kapitány és Patrick Juárt, hogy, hogy ez maximálisan ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez így volt jó, hogy volt, és szerintem ezt nagyon jól tovább lehet vinni a továbbiakban is, és én is azt gondolom, hogy Patrick Juárt nem mondott volna igent egy olyan ami, ami számára nem elég önazonos, számára nem elég sztártek, aminek effektív nem látná értelmét elkészíteni, mert, mert nem lenne annyira jó, és nem adna semmi olyat sem neki, sem a nézőknek, ami, és sem a rajongóknak, ami, ami, ami igazán sztártek és igazán jó tud lenni. Köszönöm szépen Ádámnak és Dévnek a villámgyors reagálást. Ne feledjétek, hogy hamarosan jön az Impulzus 37. epizódja, amiben a király lelki ismeretét fogjuk kibeszélni, de lesz hírszekció is, amiben Ádám is jelen volt, és az orville értekeztünk többek között. Maradjatok velünk, az űrszekereken további friss hírek várhatóak, és ha gondoljátok, akkor kommenteljétek, hogy mit gondoltok a Patrick Stewart főszereplésével készülő új Picard kapitány sorozatról. Szerusztok! Az űrszekerek megvízásából készítette az Impulzus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.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 Küldj e az űrszekerek-kukac-emtv.hu címre és jelentkezz. űrszekerek-kukac-emtv.hu Reklám következik! Az emtv.hu és a Vaut 51 Gamer a Stargate Command Hungarian Site közreműködésével az űrszekerek szervezésében bemutatja.